Що не шкода. Балтазар навряд чи знав, чому він намагається обходити калюже. Його чоботи були просякнуті водою, кожен крок хлюпав, його огидний габіт був забризканий брудом до пояса. Одяг паломника і як багато чого з того, що виробляє церква, був функціонально марним і естетично вбогим, а ще мав прикру ваду здаватися принципово таким самим, як і всі інші, хибне враження, яке він прагнув виправити з дитинства. Коли він подумав про свою кімнату, повну чудових шат, пентаграм, вишитих нитками з дорогозінних металів. О, фартух з маленькими дзеркальцями для відштовхування демонічних сил. Йому захотілося плакати. Хоча відтоді, як його засудили за злочини творчості, вільного мислення та примноження загальної суми людських знань, він відчував, що плакати йому хочеться майже постійно. Якби він плакав, ніхто б, звісно, не помітив – по-перше, тому що стежки, якими їхня так звана блажена компанія піднімалася в гори, були засипані підступними обривами і вимагали постійної уваги. По-друге, тому що його вимушені супутники з каплиці святої слушності були зграєю егоцентричних мізантропічних монстрів, які не дбали ні про чий комфорт окрім свого власного. По-третє, тому що його сльози миттєво розчинилися б під дрібним дощем, який уже кілька днів поспіль накрапував на похмуру процесію паломників, перетворюючи її без того непевну ходу на липкий клей. Він ніколи не любив ходити пішки, віддаючи перевагу паланкіну, якщо йому справді потрібно було вийти з дому. Молитва також ніколи не була серед його головних інтересів. Він, звісно, вірив у Бога, але як мах, вони з ним ніколи особливо не ладнали. Він вірив у кіз, але не бажав з ними спілкуватися, тому можна сказати, що паломництво здавалося йому важким заняттям. Насправді, якщо взяти до уваги співи, оплески, багнюку, мозолі, повсюдне самовдоволення, непереборне лицемірство, багнюку, дощ, нескінченні проповіді, жахливу суміш гімнів і хрестоносних маршів, огідні нечистоти, що подавалися зі спільного казана, багнюку, постійно тривожну, часто образливу і огидну компанію, і, звісно ж, багнюку, усе це було більше схоже на мандрівку до пекла, ніж до раю. Яке приниження! Він, Бальтазар, вам Драксі, світило некроманської спільноти, опинився вклиненим у цю процесію безумства, у цей нечестивий похід з ні звідки в нікуди, у цей невеселий марш до фізичного дискомфорту, духовного розчарування та інтелектуального зубоження. Попереду він вловив жалобний відголос дзвону, музику якого приглушав дощ. Можливо, це був передсмертний перезвін за його загиблими надіями та мріями. «Поквапся!» Пробурчав Яків Торнський, насупившись з рідким сивим волоссям, що прилипло до вкритої шрамом голови, вперто намагаючись вичавити максимум болю з кожного кроку, щоб потім мужньо його подолати. Сам поквапся, безсмертний дурню. пробурмотів бальтазар, хоча, вочевидь, не раніше, ніж лицар відійшов далеко за межі чутності. Можна було б ще тихіше, пробурмотів барон Рікар, нахилившись так близько, що бальтазар відчув холод його дихання навіть у гірському повітрі. Його домашня ельфійка, ймовірно, десь серед нас. Одне з вух у неї, можливо, підрізане, але вона нічого не пропускає. Мудра порада, пробурмотів Балтазар, підозріло озираючись довкола. Вампір з кожним днем молочав і ставав дедалі більш задоволеним собою, і тепер мав вигляд здорового і вродливого аристократа у віці близько 60 років. Колись звисаючи клапті шкіри підтягнулися навколо шляхетної лінії підборіддя, темне волосся почало проступати в сріблястому кольорі його бороди. Ти, очевидно, потурав своїм особливим апетитом. барон промайнув вибачливою посмішкою розбещеного спадкоємця, якого застали за розпустою спокоївкою. Це так очевидно? Я помітив на шиях кількох членів компанії про мовисті проколи, а люди, як правило, не молодшають. Ну. Рікард знизив голос до інтимного муркотіння. Я вампір. Пити кров це радше приналежність, але я дуже ніжний, коли я обідаю в ці дні, запевняю тебе. Лише найменший натяк на ікла показався в його легкій посмішці. Я беру тільки те, що не шкода. Корисливе виправдання кожного грабіжника, рабовласника, рекетира і тирана в історії. Зразки для наслідування на віки. «Я навряд чи очікував, що провідний представник твоєї професії заперечуватиме проти невеликої...» Вампір озирнувся на групу паломників, які піднімалися крутою стежкою під ними. «Розумної експлуатації худоби. Поки я не помічаю дірок від ікол у власному горлі, навіщо мені це?» «О, я б ніколи не став харчуватися тим, з ким мене офіційно познайомили. Без попереднього дозволу. Це було б все одно, що їсти домашню тварину». «Як тільки у них з'являється м'я, це стає...» – барон вибагливо здригнувся. «Таким вульгарним!» «Все ще з нами?» – Бельтезар насупився, побачивши Батисто, яка сиділа над ним на зруйнованій стіні, що виходила на стежку, м'яко погойдуючи однією ногою. Вона була навскіз підперезана потертим мисливським ременем і взута в чоботи з латунними пряжками, ланцюжок зі святими колами в різних матеріалів і капелюх, імпровізований зі згорнутого клаптя вищеного полотна. Ефект мав би бути абсурдним, але на його перевелике роздратування вона мала витончений вигляд, як відьомська кішка. Вона ніколи не докладала жодних зусиль, але тим не менше всюди з'являлася першою і завжди з цією клятою зверхньою посмішкою, яка була живим нагадуванням про всі його нещодавні приниження. «Ти сподівалася, що я послизнувся і розбився на смерть?» – буркнув він. «У дівчини можуть бути свої мрії». Вона простягнула руку за голову, одним пальцем нахилила капелюха вперед і спрямувала струмінь води з крисів, щоб той бризнув на передню частину його габіту. Бальтазар заскреготав зубами, намагаючись знайти відповідь. Її нахабні вихваляння, її безмежне самозвеличення, її нудні розповіді про свій незрівняний досвід. Як тільки він звільниться від цієї проклятої зв'язки, він подарує їй досвід, який вона не скоро забуде. Вона відчує його безжальну відплату. Сувору кару, справжню прочуханку, коли він нагне її через власне коліно. Вона б назад, через плече, все з тією ж посмішкою, швидше за все. І благала б ще, і вони б дряпалися, кусалися і шкрябали одне одного, як відьомські коти в паруванні. І вона шепотіла б його ім'я, вимовлено правильно. І її подих палко опікав би йому вухо і... «Стоп!» – пробурмотів він. «Що?» – вона виглядала підозріло. «Що ти маєш на увазі під що?» «А що ти маєш на увазі під що?» Вигукнув він занадто голосно, наче тільки гучністю можна було перетворити жалюгідну блаканину на триумфальну репліку. І пішов далі стежкою до останньої фальшивої вершини, перш ніж Батиста встигла відповісти, сподіваючись, що ніхто не помітить жорсткості його ходи чи раптового забарвлення його щоки. Він буде мовчати. Так, він не клюне на наживку. Це був не відступ, це була перемога завдяки високій гідності якою б не була провокація, Бальтазар Шам і вам Драксієс завжди обирав шлях честі. Хоча, здавалося, він рідко приводив його туди, куди він хотів би йти. «Ще одна срана святиня!» – стогнав він. Ця втиснута дернисту сідловину на найвищій точці перевалу складалася з призимкуватої дзвінниці поруч із печерою, яку, ймовірно, використовували як храм шанувальники інших богів задовго до вивчення Спасительки. Що не кажіть, а Спасені були майстрами влаштовуватися в чужих будинках і видавати себе за архітектора. Брехати, звісно, гріх, хіба що робити це з ухвалою і наполегливо. Тоді це вже називається святим письмом. «Ще одна срана святиня», – повторив барон, демонструючи ввічливе презирство. «Я б молився, щоб Бог змилосердився над нами, але боюся, що він мало зважає на благання вампірів». «Боюся, він так само глухий до некромантів». – буркнув Бальтазар. – Боюся, він однаково глухий до всіх. – Ти будеш стояти в черці, щоб побачити мощі? Вони розсміялися разом. Навряд чи варто говорити, що світ ділився на ворогів і тих, кого можна було використати. Барон цілком міг би бути найбезпечнішим монстром у цій жахливій компанії. Але якщо Бальтазар і засвоїв щось за свою легендарну кар'єру в магічних науках, то це те, що найгірші монстри часто стають найкращими союзниками. «Вибагливому глядачеві», – зауважив він, – «досить раз побачити глечики з святим пилом, аби не знайти у наступному десятку нічого захопливого». «І все ж я помічаю, що ти не покинув нашу блаженну компанію. Я так розумію, ти здався у спробах розірвати узи її святості». «Здався?» – Балтазар витріщився на вампіра. «Здаватися – це не те, що я роблю». Він запхав зап'ястя глибше у свій пошарпаний рукав, де пекельна червона смуга більше не могла ображати його почуття. Хоча я неохоче визнаю, що стосується сили зв'язки її святості, я, можливо, дещо схибив у своїй оцінці. Я вірю, що смирення є однією з дванадцяти чеснот. Барон Рікард притиснув побожні руки до серця. Можливо, наше паломництво вже творить чудеса з твоєю безсмертною душею. Я подолаю ці чари. Повір мені. Бальтазар уважно озирнувся, але ніхто його не слухав. Так було останнім часом. Мені лише потрібні правильні інструменти, відповідні книги, схеми, реактиви, вбрання, заклинальні кола і так далі. Можливо, посух. Мантії, жезли, магічні персні. Барон багатозначно подивився на численні палиці священні символи та мішковинні габіти, які можна було б побачити серед натовпопаломників. «Ну, ти ж чарівник. Маг!» «Але мому волі замислюєшся, чи між магією та релігією не така вже й велика прірва, як хотілося б вірити її прибіжникам?» «Різниця, – огризнувся Бальтазар, – в тому, що магія працює!» «І все ж тут перед нами один з найвідоміших некромантів Європи, змушений папською зв'язкою брати участь у паломництві». Вампір попрямував до печери, де черга віруючих почала зменшуватися. «Можливо, я все ж таки кину побіжний погляд на мощі».